Doina de lacrimă Doamne, vine anticrist ca o negură de moarte și aduce pe pământ răul scris în Ata carte. Doamne, vine anticrist ca o lepră neîndurată care trupurile ceartă și de le desparte. Doamne, vine anticrist ca o cumpără de noapte ca să semene în lume ale lui sinistre fapte. Doamne vine Anticrist ca o grindină ciudată care sectele o poartă ducând sufletele la moarte. Doamne vine Anticrist ca un iad de groază în spate să ucidă pe pământ ale rugăciunii șapte. Doamne vine Anticrist pe un cal galben ca Lămâia să alunge din cuvânt ambra smirna și tămâia. Doamne vine Anticrist cu războiul lui cel mare. Alungând de unde ai pus îngeri pază la hotare. Doamne, vine anticrist, iar noi doinim deja jale, că e vremea de apoi vremea de mormântare. Doamne, vine anticrist ca balaurul ce este tu să-l tai ca făt frumos, cum se spune în poveste. Doamne, vine anticrist, foc să scoată a ta gură, ca să-l ardă, iar pe noi, fănești sfinți, cu a ta măsură. LACRIMĂ PENTRU VREMEA URGIEI LUI ANTICRIST Doamne, vremea urgiei lui Anticrist peste noi a venit, de aceea dorul nostru de jale cu lacrimi a doinit ca să ne scapi din prăpastia iadului cel cumplit.